79. Дональд допоміг супроводити знесиленого чоловіка до медичного кабінету, а один з асистентів залишився, щоб вимити капсулу. Не бажаючи дивитися, як доктор Вілсон бере зразки, Дональд зголосився піти і принести особисті речі техніка. Асистент вказав йому шлях до одного з рівнів сховища в центрі бункера. Всього було 16 рівнів сховищ, не рахуючи зброєвої. Дональд увійшов в ліфт і натиснув зношену кнопку сховища на 57-му рівні. Ідентифікаційний номер техніки реактора був написаний на клаптику паперу. Номер з повідомлення Анни до Турмана чітко закарбувався в його пам'яті. Він пропустив, що це дата 2 листопада 2039 року. Це полегшувало запам'ятовування номера. Лів сповільнився і зупинився. І Дональд вийшов через двері в темряву. Він провів рукою поряду вимикачів світла вздовж стіни. Лампочки над головою спалахнули супроводжувані віддаленим і приглушеним стуком старих трансформаторів і реле, що запрацювали. Лабіринт високих полиць відкривався поступово, коли світло спалахувало спочатку вдалині, потім ближче, потім праворуч, мов мозаїка, яка розкривалася по одному випадковому фрагменту за раз. Шафки знаходилися в самому кінці за полицями. Дональд почав довгу прогулянку, поки останні лампочки блимали. Скелі сталевих полиць, завантажених герметичними пластиковими контейнерами, поглинули його. Контейнери здавалися нахиленими над його головою. Якщо він піднімав погляд, то майже очікував, що полиці торкнуться одна-одної високо вгорі, як залізничі колії. Він побачив, що величезні ділянки контейнерів були порожніми і без етикеток, чекаючи на наступні зміни, щоб їх заповнити. Усі нотатки, які він і Анна робили під час його останньої зміни, будуть у таких контейнерах. Вони збережуть історію бункеру 40 і всіх тих нещасних об'єктів навколо нього. Вони розкажуть про людей з бункера 18 і зусилля Дональда, щоб їх врятувати. А може йому не слід було цього робити? А що, якщо ця нинішня катастрофа, ця бродяча прибиральниця, були якимось чином його провиною? Він пройшов повз ящики, сортовані за датою за бункерами і іменами. Між полицями були поперечні вузькі проходи, достатньо широкі для візків, які використовувалися для вивезення чистого паперу та записників, а потім повернення їх назад, трохи важчих від чорнила. Позбувшись клаустрофобії, Дональд залишив полиці і знайшов дальню стіну приміщення. Він озирнувся через плече, щоб подивитися, як далеко він зайшов, і уявив, як раптом вимкнеться все світло, і він не зможе знайти дорогу назад до ліфта. Можливо, він буде блокати колами, поки не помре від спраги. Він поглянув на світло і усвідомив, наскільки він вразливий, наскільки залежить від енергії та світла. Його охопила знайома хвиля страху, паніка від того, що він опинився в темряві. Дональд на мить притулився до однієї з шафок і перевів подих. Він кашлянув хустку і нагадав собі, що смерть не буде найгіршим, що може статися. Коли паніка минула і він подолав бажання бігти назад до ліфта, він увійшов між рядами шафок. Їх, мабуть, було тисячі. Багато з них були маленькими, як поштові скриньки, приблизно 15 сантиметрів у ширину, і, судячи з ширини шафок, глибиною приблизно з його руку. Він пробурмотів собі підніс номер з повідомлення Анни. Шафка Ерскіна теж мала бути тут і «Шавка Віктора». Він замислився, чи не приховали ці чоловіки якісь секрети, і нагадав собі повернутися і перевірити. Номери на шафках зростали, коли він йшов одним із рядів. Перші дві цифри були далекими від номера Анни. Він повернув один із сполучних проходів, щоб знайти потрібний ряд, і побачив групу, що починалася з 43. Його ідентифікаційний номер починався з 44. Можливо, його шафка десь була тут? Дональд уявив, що вона буде порожньою, навіть коли б він знайшов свій ідентифікаційний номер. Він ніколи не носив нічого від зміни до зміни. Номери йшли перед послідовністю, поки він не опинився перед маленькими металевими дверцятами зі своїм ідентифікаційним номером. Ідентифікаційним номером – троє. Не було засувки, тільки кнопка. Він натиснув на неї кулаком, побоюючись, що там може бути сканер відбітків пальців або щось інше, що виправдовує його параною. Щоб подумали люди, побачивши, як Турман заглядає в шавку цього чоловіка, легко було забути про обман. Це було схоже на затримку між тим, як він почув ім'я сенатора, і тим, як зрозумів, що це до нього звертається. Коли шафка відчинилася, пролунало тихе зітхання, а потім скрип старих і невикористованих завіс. Зітхання нагадало Дональду, що все, що було там внизу: контейнери, вани та шавки, було захищене від повітря. Хорошого, нормального повітря. Навіть повітря, яким вони дихали, було їдким і сповненим невидимих речей, таких як корозійний кисень та інші голодні молекули. Єдина різниця між хорошим і поганим повітрям полягала в швидкості, з якою вони діяли. Люди жили і вмирали занадто швидко, щоб побачити різницю. «Принаймні, так було раніше», – подумав Дональд, зануривши руку в шавку. На диво вона не була порожньою. Усередині був пластиковий пакет, зморщений і вакуумно запакований, як у Турмана. Тільки на цьому пакеті було написано «Спачина», а не «Зміна». Всередині він побачив знайомі бежеві штани і червону сорочку. Одяг наповнив його спогадами. Він нагадав йому про людину, якою він колись був, про світ, в якому він колись жив. Дональд стиснув пакет, який був щільним через відсутність повітря, і оглянув порожній прохід. Чому вони зберігали ці речі? Щоб він міг вийти з глибокого підземелля, одягнений так само, як і тоді, коли прибув, Як ув'язнений, що виходить, кліпаючи очима і прикриваючи їх, одягнений застарілим одягом? Або тому, що зберігання було тим самим, що й утилізація? На цим рівнем було ще два, де непереробні відходи пресували в куби, щільні, як залізо, і складали до стелі. Куди ще вони мали складати своє сміття? У яму в землі? Вони жили в ямі в землі. Дональд розмірковував над цим в авту з пластиковою блискавкою зверху і розсуваючи пакет. Звідти вирвався слабкий запах бруду і трави, подих минулих днів. Він відкрив пакет ще ширше і його одяг ожив, коли всередину просочилося повітря. У нього виникло бажання переодягнутися в старий одяг, щоб дати ніби його світ не зник. Замість цього він вирішив засунути пакет назад у шавку, і тоді його погляд привернув блиск, спалах жовтого кольору. Дональд покупався в одязі і дістав обручку. Коли він витягав її, він відчув твердий предмет всередині штанів. Він схопив обручку і знову засунув руку всередину, помацав, стиснувши складки одягу. Що він носив із собою того дня? Не свої пігулки. Він їх загубив під час падіння. Не ключі від квадроцикла, їх у нього забрала Анна. Його власні ключі та гаманець були в піджаку, вони навіть не потрапили під землю під час орієнтації. Його телефон. Дональд знайшов його в кишені штанів. Вага пристрою, вигін пластикового корпусу – все це відчувалося в його руці як рідне. Він повернув сумку в шавку, поклав обручку в кишеню комбінезона і натиснув кнопку ввімкнення на старому телефоні. Але, звісно, він був мертвий. Давно мертвий. Він навіть не працював належним чином того дня, коли він втратив Гелен. Дональд поклав телефон у кишеню за звичкою, такою звичкою, яку час не міг змінити. Він відчув обручку в кишені, дістав її, переконався, що вона все ще підходить, і подумав про свою дружину. Думаючи про Гелен, він згадав про Міка і про те, що вони мали дітей. Сум і нудота змішалися в його душі. Він засунув одяг глибоко в шавку і зачинив дверцята, зняв обручку і поклав її в кишеню разом зі старим телефоном. Дональд повернувся і пішов шукати шафку Анни. Йому ще треба було забрати особисті речі техніка. Коли він шукав їхні шавки, його щось турбувало, якийсь зв'язок. Але він не міг зрозуміти, що саме. З одного боку була частина кумори, яка все ще залишалася в темряві, лампочка перегоріла. І Дональд згадав про бункер 40 і поширення темряві під час попередньої зміни. Ерен поклав край тому, що там відбувалося. Бомба спричинила трясіння пилу з труб над головою, а тепер його глибокий розум запрацював і встановив глибше зв'язки. Щось про Анну. Якась причина, через яку його потягло до шавки. Він обхопив рукою телефони в кишені і згадав, чому вона прокинулася минулого разу. Він згадав її досвід роботи з бездротовими системами, з хакерством. Вдалині світло згасло з тріском, і Дональд відчув, як темрява насувається на нього. Тут внизу для нього не було нічого, крім жахливих спогадів і страшних усвідомлень. Його серце забилося, коли все почало складатися в єдине ціле – у те, що він і так хотів не вірити. Його телефон не працював належним чином у день, коли впали бомби. Він не зміг зв'язатися з Гелен. А ще були ті всі випадки, коли він не міг дозвонитися до Міка – Ночі, коли він і Анна залишилися на Одинці. І тепер вони знову залишилися на Одинці в цьому бункері. Мік в останній момент помінявся з ним місцями. Дональд згадав розмову в маленькій квартирі. Мік провів йому екскурсію, відвів його в кімнату і сказав, щоб він запам'ятав його там, що це те, чого він хотів. Дональд ударив долонію по одній із шафок і гучний удар заглушив його лайку. Це мав бути Мік, який би тут мерз і відтавав поступово божеволюючи. Натомість Мік вкрав сімейне життя, за яке він часто дражнив Дональда. І йому в цьому допомогли. Дональд притулився до шафок. Він дістав хустку, кашлянув у неї, і уявив, як його друг втішає Гелен. Він подумав про дітей і онуків, яких вони мали разом. У ньому закипіла вбиваюча лють. Весь цей час він звинувачував себе в тому, що не дістався до Гелен. Весь цей час він звинувачував Гелен і Міка в тому, що втратив своє життя. А це була Анна, інженер. Анна, яка зламала його життя. Вона зробила це з ним. Вона привела його сюди.